Kapitel 1. Doften av en känsla och känslan av en doft. Okej, okay, låt oss börja med ett av människans mest underskattade superkrafter. Näsan. Alltså vi går runt och tror att vi är rationella varelser- som fattar beslut baserat på logik och självkännedom och Excel-dokument. Men egentligen är vi mer som väldigt känslosamma dammsugare med ben. Vi suger in luft, molekyler, lite damm, eventuellt pollen och pang, så tycker vi saker. Vi blir glada, äcklade, nostalgiska, kära- oroliga. Allt bara för att en liten molekyl råkade passa i rätt receptor som en nyckel i ett väldigt snorigt lås. Och det är rätt poetiskt egentligen att hela vår känslovärld kan kidnappas av något så simpelt som en doft. Eller så brutalt. För det finns inget som kan förstöra stämningen snabbare än att gå in i ett rum och tänka Här har någon ätit ägg nyligen. Det är som att våra hjärnor står och skriker danger, danger. Något biologiskt händer här. Fly. Och det är inte så konstigt heller. Våra kemiska sinnen, lukt och smak är stenålderns motsvarighet till att googla ifall något är ätbart, farligt eller möjligt att para sig med. Detta var bokstavligen frågan. Kommer detta döda mig eller blir det middag? Smaken avgör giftigt eller supergott. Lukten avgör om det finns rovdjur, ruttnande saker eller en potentiell partner i närheten. Men jämfört med djuren är vi rena amatörer. Möss har ungefär tusen luktreceptorer. Vi har några hundra. Det är som att jämföra ett förstklassigt spionlaboratorium med ett barn som håller för näsan och säger lukta bajs. Ändå lyckas vår hjärna pussla ihop doftkombinationer så vi kan skilja på tusentals lukter även om vi är urusla på att namnge dem. Blindtester? Vi misslyckas. Konsekvent. År efter år. Det är som vinprovning när man inte vill erkänna att allt smakar vin. Men här blir det spännande. Luktjärnan går inte den vanliga vägen. Alla andra sinnen rapporterar snällt till Thalamus- som en byråkratisk portvakt i hjärnan. Men lukten? Nej, nej, nej. Den har VIP-pass, Den går direkt till limbiska systemet, till amygdala- alltså känslohjärnan, förbi kön, förbi biljettkontrollen- rakt in på backstageområdet. Det är därför vi reagerar så snabbt och så starkt. Ett exempel. Du går i skogen, allt är fridfullt, fåglar kvittrar- du känner dig som en person i en reklam för ekologisk bröd. Plötsligt- en svag lukt av brandrök. Du hinner inte ens tänka detta är röklukt och potentiellt farligt. Utan din kropp går direkt in i spring, för guds skull spring, innan hjärnan har hunnit skriva klart första meningen. Det är amygdala som kör sin egen version av the speedy low road och det är en av evolutionens mest dramatiska säkerhetsfunktioner. Den är snabb, den är effektiv och den är helt omöjlig att resonera med när den väl dragit igång. Lite som att försöka lugna en katt som redan rivit halva soffan för att den såg en gurka. Och sen har vi smaken. Smak är helt beroende av att du har en fungerande näsa. Alla som haft en rejäl förkylning vet att mat då plötsligt smakar som textur. Mm, detta smakar varmt. Det är för att doftmolekyler drar upp till näsan genom munnen. Och när den kanalen blockeras så är det som att se tv utan ljud. Visst, du ser vad som händer, men du får inte hela historien. Smak plus lukt, det vi kallar smak egentligen. Hjärnan gör sambearbetning som ett riktigt ambitiöst grupparbete. Och smakreceptorer är också små drama-queens. De reagerar på sura, söta, salta, beska och umami. Och eventuellt metallblod, vilket känns som en väldigt specifik evolutionär scen. Nån i stammen blöder, dags att ta tag i detta. Bäst, är extra intressant. Vi gillar inte bäst från början. Det är ofta kopplat till gifter i naturen, men man kan lära sig uppskatta det. Det är därför kaffe smakar som vätskan som rinner av när man rengör en grill och ändå dricker vi det frivilligt tills vi blir beroende. Evolutionen bara fara, människan, bäst, cappuccino. Men luktsinnet har också ett socialt och ibland romantiskt mörker. För det finns forskning som antyder att vi tycker bättre om potentiella partner som luktar annorlunda än oss själva, vilket förmodligen är ett genetiskt sätt att undvika inavväl. Det är alltså inte en slump att vissa människor bara doftar rätt för dig. Det är dina gener som säger Den här personen kommer ge våra barn bra immunförsvar. Jättesexigt, jag vet. Sen finns det studier där män reagerar med testosteronhöjning av kvinnors svettiga tröjor. Och kvinnor får kortisolpåslag av mäns svett. Alltså en stressreaktion. Vilket är rätt mörkt om man tänker på det. Evolutionen måste verkligen ha varit... Men i konkurrens, kvinnor, möjlighet. Och vi bara går runt och reagerar på gamla grottregler i en ika Maxi. Det finns också idéer om feromoner, men tyvärr har vi människor ett vomeronasalt organ som är lika funktionellt som blindtarmen. Alltså det finns där, men det gör ingenting. Det är som en medeltida ruin i kroppen. Vi kanske reagerar på feromoner ändå, men i så fall gör vi det via vanliga luktreceptorer. Parfymindustrin har letat efter den magiska sexlukten i årtionden. Ingen lycka än. Men försäljarna i parfymbutikerna ger inte upp. De står där och sprayar som evangelister. Den här doften är du. Och mitt i allt detta sitter vår hjärna och försöker koppla ihop lukt, minne, känslor och överlevnadsstrategier. Därför är det inte konstigt att luktsinnet nu ses som en möjlig markör för kommande demens. Delar av hjärnan som hanterar lukt påverkas tidigt. Så när farmor inte längre känner skillnad på vitlök och linolemgolv då är det dags att göra en liten koll. Och jag vet, det låter dystert- men det är också fascinerande hur mycket information som gömmer sig i en enda sniff. Doften av en partner, av en bok, av havet, av jul. Doft är som att hjärnan har en egen tidsmaskin- och den står och väntar på att något ska trigga en emotionell flashback snabbare- än Spotify kan föreslå dina nostalgilåtar från 2012. Så ja, lukt och smak är inte bara sinnen- de är små känslorisörer som jobbar dygnet runt utan att vi märker det. Hjärnan sniffar, tolkar, upplever, minns och dramatiserar. Och allt detta med molekyler som yr runt i luften och råkar landa i precis rätt näshål. Kapitel 2. Känslolabbet i hjärnan. Varför vi reagerar som vi gör och ibland inte allt som vi tänkt. Så nu när vi har nosat bokstavligen på hur kemiska sinnen och känslor hänger ihop låt oss kliva rakt in i hjärnans stora dramaavdelning emotionspsykologin. Ett område där människor sedan antikens Grekland har haft samma energi som när man försöker definiera lagom. Alla vet vad en känsla är tills någon ber dig att förklara den. Då är det som att hela språket slutar fungera. Det känns som en grej i magen, fast också i huvudet och ibland i armarna. Aristoteles hade redan då noterat att känslor påverkar våra bedömningar och kan skapa både smärta och njutning. Vilket är en ganska snygg sammanfattning av vardagslivet i allmänhet. Stoikerna, de gamla grekiska minimalisterna, tyckte att man skulle reglera bort nästan allt emotionellt kaos så att det inte störde förnuftet. Lite som att leva hela sitt liv i flygplansläge. Sen kom Hume och sa, fast våra känslor styr våra beslut mer än våra tankar gör. Vilket man ju märker varje gång man köper något dyrt på impuls och sen låtsas att det var ett genomtänkt val. Jag köpte en airfryer för vetenskapens skull. Men om vi försöker vara objektiva en stund. Emotioner är kroppens adaptiva verktyg. De är till för att hjälpa oss överleva, navigera, kommunicera och ibland förklara varför vi skrek på en parkeringsautomat som inte tog vårt kort. Känslor består av tre komponenter. Kognitiva, tolkningarna, fysiologiska, kroppens reaktioner och beteendemässiga, vad vi faktiskt gör. Och detta samarbete är inte alltid vackert. Det är som ett grupparbete där alla har helt olika ambitionsnivåer. Amygdala vill köra snabbt, pannloben vill tänka efter, kroppen har panik och munnen säger något du ångrar direkt. Låt oss ta ett klassiskt exempel. Du är ute och går, du hör en gren knäckas i skogen. Amygdala, pannloben. Statistiskt sett är det förmodligen ett rådjur. Kroppen hoppar tre meter upp i luften som en katt som sett en gurka. Detta, the speedy low road när information från Thalamus skickas direkt till amygdala i expressfart utan att passera synbarken, utan att hämta någon rationell förklaring, utan att ens ta en fika på vägen. Den långsammare Thinking High Road kommer senare när du redan står och hyperventilerar bakom en stubbe. Då säger frontalluben, det där var ingen björn, släpp käppen. Men hur många känslor finns det? Tja, det beror på vem man frågar. Paul Ekman, mannen som reste runt i världen med bilder på sura, glada och rädda ansikten och sa Känner ni igen dessa? Kom fram till att det finns ett gäng basic emotions. Ungefär 5-10 stycken. Biologiskt hårdkodade och universella. Evolutionära överlevnadspaket. Startas automatiskt. Och när ett affektprogram väl dragits igång kan man inte bara trycka avbryt. Du kan inte avsluta ilska i Windows-menyn. Det måste få rinna av som en dålig sås. Problemet? Hjärnan vill inte samarbeta i forskningen. Försöker man hitta tydliga hjärnregioner som kopplas specifikt till en känsla så blir det bara nej. Amygdala aktiveras av allt möjligt. Rädsla, glädje, ilska, sorg. Lite som en väldigt överarbetad receptionist som svarar på alla frågor oavsett vilken avdelning de egentligen skulle till. Så kom psykologisk konstruktivism och sa Vet ni vad? Känslor är något ni konstruerar. Det finns ingen biologisk färdigprodukt rädsla. Det finns bara grundaffekt, två dimensioner, behagligt, obehagligt och arusal, aktiverad. Alltså känslor uppstår genom att hjärnan tolkar kroppens respons utifrån tidigare erfarenheter. Med andra ord, hjärnan gissar, hela tiden. Den försöker förstå vad kroppen sysslar med. Det är som att ha en väldigt kreativ inre kommentator som hittar på en rimlig story i efterhand. Hjärtat slår snabbt. Är vi kära? Rädda? Har vi druckit för mycket kaffe? Svaret, ja. Appraisal-teorierna går i en lite annan riktning och säger känslor skapas av hur vi bedömer situationer. En tenta kan skapa panik för en person och pepp för en annan. Inte för att själva tentan skiljer sig utan för att våra tolkningar gör det. Klarar jag detta? Hotar det mina mål? Är det min skyldighet? Bryter jag mot en norm? Du kan nästan höra hur hjärnan sitter med en liten klippboard och bockar av punkter. Relevans? Check. Målkonflikt? Check. Kapacitet? Nope. Okej, okay, vi går på rädsla. Men är dessa bedömningar medvetna? Nej. Många sker på en mer automatisk nivå. Alltså, amygdala kan också göra appraisal, vilket är lite läskigt. Tänk dig att din mest impulsiva kompis får bestämma hur du ska må innan du ens hunnit se hela situationen. En rolig sak med appraisal är att många kulturer uppvisar samma mönster i hur vissa situationer tolkas emotionellt, med ett undantag, normer. Normer är de stora känsloskaparna. De skiljer kulturer åt och de påverkar hur vi tolkar händelser. Det är därför någon som råkar tränga sig i kön i matlandet i Sverige i princip begår ett socialt brott av internationella mått. Normbrott. Emotion. Hövrad ilska blandad med passiv aggressivitet. Okej, okay, nu till emotionsreglering. Alltså försöken att styra både vilka känslor vi får, när vi får dem och hur starka de blir. Det låter jätterimligt i teorin, som att hålla ordning på sin ekonomi. Men i praktiken är det mer som att försöka hindra ett barn från att gråta på bussen genom att argumentera logiskt med det. Förstår du? Detta är inte en rationell reaktion. Barnets scream intensifies. Men visst, vi kan reglera känslor. Inre strategier, tänka om, omvärdera, fokusera på annat. Och yttre strategier, någon kramar oss, någon spelar musik, någon ger oss glass. Vissa strategier är toppen, andra inte lika mycket. Tröstäta, undvika allt som känns obehagligt, bingedricka. Fun fact, det funkar i stunden men skapar ett allmänt kaos i längden. Exponering däremot, klassiken i KBT, funkar. Ju mer man undviker något, desto mer växer det. Det är som en tamagotchi av ångest. Den blir större när du inte matar den. Så man måste möta det, steg för steg, tills hjärnan inser Aha, det var inte dödligt. Min bad. Reappraisal är forskarnas älskling. Om du kan ändra din tolkning av en situation så ändras hela känslokedjan. Det är som att byta lins på en kamera. Plötsligt ser allt annorlunda ut. I studier där personer med social fobi försökte reappraisa hotfulla sociala bilder såg man att strategin funkar, men inte lika bra som hos personer utan social fobi. Hjärnan hos fobipersoner reagerar starkare och reglerar svagare. Lite som när man försöker lugna en hyperventilerande högtalare med en volymknapp som fastnat på elda. Och så har vi belöningssystemet. Dopaminets Disneyland. När vi får något bättre än förväntat, en oväntad komplimang, en hund som gillar oss, en croissant som är perfekt mjuk, då ökar dopaminet. När vi får exakt det vi förväntar oss, baseline. När belöningen uteblir, dopamindipp, och detta styr beteenden mer än vi tror. Det är hjärnans eget feedbacksystem. Prova igen eller sluta omedelbart. Till och med musik kan trigga dopamin. I Nucleus Accumbens släpps dopaminet när gåshudsmomentet kommer och i kodateområdet börjar det redan innan när du förväntar dig att gåshuden ska komma. Hjärnan gör alltså en liten nu händer det dans. Musik är en känsla på riktigt, inte bara kultur. Det är neurologi med soundtrack. Som vi binder ihop allt detta får vi en rätt rörig men underbar slutsats. Känslor är biologiska, kulturella, kognitiva, automatiska, rationella, irrationella och framförallt funktionella. De är inte misstag. De är inte störningar. De är designade för att hjälpa oss att överleva i en värld där allt från rovdjur till deadlines och matlådor kan vara potentiellt hotfullt. Vi är känslomaskiner som luktar, smakar, tolkar, reagerar, minns, bedömer och försöker reglera. Allt samtidigt. Och det är ett mirakel att vi lyckas ta oss igenom en vanlig tisdag utan att bryta ihop i en hög av appraisalparametrar. Kapitel 3. När hjärnan spelar poker med verkligheten. Prediktioner, minnen och varför känslor inte håller sig i sin fil. Vi har nu nosat oss igenom luktens direkta hotline till känslor. Vi har gjort en dramatiskt överdriven rundtur i Amygdalas panikkorridorer och vi har sett hur appraisal fungerar ungefär som en intern HR-avdelning som försöker förstå vad hela friden som just hände. Men vi är inte klara. För om det är något dokumentet gör tydligt så är det att känslor inte är små isolerade bubblor. De är mer som kollektiva trafikstockningar i hjärnan där flera system försöker köra samtidigt på samma lilla väg med katastrofala konsekvenser. Låt oss börja med hjärnans absoluta favoritgrej. Att gissa. Det låter kanske inte så vetenskapligt att säga att hjärnan gissar sig fram genom livet. Men det är exakt det den gör. Och dopamin är dess pokerchips. För varje gång något händer som är bättre än förväntat ökar dopaminet. Jackpot. När det blir som väntat Mellanläge När det blir sämre, hjärnan kastar sina chips i golvet suckar djupt och försöker förstå hur det kunde bli så här fel Detta kallas reward prediction error och det styr allt från hur vi lär oss att cykla till varför vi är besatta av notiser på mobilen Tänk dig att du väntar en liten dopaminkick av att kolla Instagram En bild, en like, en kommentar Men vad händer om du får fler likes än du trodde? Boom, dopaminet skjuter upp om du får färre, tvärtom. Och det här lär gärna mönster. Ibland lite för bra. För belöningssystemet är både det mest fantastiska vi har och det som kan förstöra oss totalt om vi börjar manipulera det med droger, spel eller andra supersnabba artificiella belöningar som evolutionen absolut inte hade med i ritningen. Men belöningssystemet är inte bara ah, gott godis och å, oh, nej, ingen notis. Det är också en gigantisk prediktionsmotor som kontinuerligt försöker svara på frågan Stämmer min modell av världen? Om jag fortsätt. Om nej, uppdatera. Och detta gäller även för känslor. Många av våra emotionella reaktioner är egentligen hjärnans försök att förstå framtiden. Rädsla. Förutsägelse om fara. Ilska. Förutsägelse om att dina mål hotas. Sorg. En uppdatering som säger vi har förlorat något vi inte får tillbaka. Det är som att varje känsla i ett mejl från hjärnan med subject line Något viktigt har hänt. Svara omedelbart. Och eftersom hjärnan bygger mycket av sina gissningar på minnen blir känslor nära kopplade till tidigare erfarenheter. Särskilt de traumatiska. Minnet för hemska saker sitter hårt vilket egentligen är en evolutionär säkerhetsmekanism. Hjärnan ska minnas faror Annars hade våra förfäder blivit uppätna av saker som varnade dem tydligt gång på gång men som de glömde att reagera på. Tänk dig att någon i grottan säger Var försiktig, där borta bor ett stort rovdjur och du bara, vilket djur då? Hjärnan har inte råd med såna tabbar. Men här kommer kruxet. Hjärnan generaliserar ibland lite för mycket. Rädsla är ett bra exempel. Om du blivit skrämd av en hund som barn kan gärna mycket väl tänka "Hm, hundar är farliga. Sen okej, okay, kanske inte bara hundar, alla djur med päls. Och efter ett tag, okej okay, vet du vad, allt som rör sig oväntat. Och plötsligt hoppar du till när en plastpåse blåser förbi. Allt detta på grund av hjärnans försök att vara effektiv. Det är som en överambitiös säkerhetsvakt som hellre evakuerar hela köpcentret än riskerar att missa något. Och här kommer emotionsreglering in igen. För om hjärnan är överdriven så måste pannloben försöka spela den där lite tråkiga men nödvändiga rollen som projektledare. Okej, okay, vi lugnar ner oss. Alla får prata en i taget. gördel framförallt den främre delen, är också med här och hanterar det som kallas conflict monitoring. Alltså den känner av när det är kaos i systemet. Den är som personen på mötet som tittar runt och säger, alltså, hör ni hur ni låter nu? Pannloben och ASIC hjälper till att reglera, omvärdera och bromsa känslor som annars hade kört som mopedister utan körkort genom hjärnan. Och reappraisal, att omvärdera en situation, är kanske det bästa verktyg vi har. Men det är svårt, för försöker man göra det mitt i en stark emotion är det lite som att försöka programmera en ny GPS-väg medan bilen redan rullar i 110 på motorvägen. Du måste först bromsa. Studier visar att personer med social fobi får ökade emotionrelaterade neurala responser när de ser socialt hotfulla situationer och att de har mindre effekt av reappraisal än kontrollgrupper. Det är som att stå på en scen och försöka lugna sig genom att tänka alla gillar mig medan hjärnan svarar haha nej, de dömer dig nu. Men en av de mest fascinerande delarna av dokumentet är försöken att använda maskininlärning för att förutsäga vilka känslor människor upplever baserat på hjärnaktivitet. Alltså algoritmer som läser hjärnor. Det låter som science fiction, men det är redan här. En metaanalys visade att man kan predicera känslor betydligt bättre än slumpen. Vilket innebär att någonstans i våra neurala mönster finns ett slags avtryck av emotioner. Även om vi människor har svårt att se det direkt. Det är som när man tittar på modern konst. Vi förstår det inte, men AI bara är ah, det där i ilska blandad med svag förväntan. Men nu tillbaka till vardagslivet. En av de vanligaste missuppfattningarna är att negativa känslor är dåliga. Rädsla, ilska, sorg. Alla ska bort. Vi ska vara lugna, glada och harmoniska som människor i reklamfilmer som äter yoghurt i solnedgången. Men negativa känslor är nödvändiga. De är inte defekter. Ilska hjälper oss att undanröja hinder. Rädsla håller oss vid liv. Äckel hindrar oss från att stoppa giftiga saker i munnen. Sorg gör att vi drar oss undan och minskar risken för ytterligare förlust. Känslor är alltså funktionella, även de som suger. Men samhället har lärt oss att bli av med negativa känslor, vilket är lite som att försöka bli av med regn. Nej, det går inte. Det handlar om att förstå dem, reglera dem och inte låta dem kidnappa hela systemet. Appraisal-teorierna förklarar också varför olika människor kan reagera helt olika på samma situation- Tentaskräck eller tänta pepp. Trängselpaniken eller wow folk. Allt bygger på tolkning, tidigare erfarenheter och normer. Och normerna, ja, de gör så mycket mer än man tror. Normer kan skapa skam, skuld, stolthet, lättnad och rena rama förvirringen Tänk dig att någon råkar säga fel namn på en person i en helt normalt avslappnad situation. Inget farligt händer, ingen blir skadad. Och ändå kan skammen explodera i kroppen som om man råkat tända eld på kyrkan. Det är appraisal, normbrott upptäckt, emotion, skam, gedigen, rödflammig, svettig skam. Som vi ska försöka samla ihop allt: känslor är inte logiska paket. De är resultatet av en hjärna full av parallella processer som försöker tolka, förutsäga, överleva och förstå. Och ibland gör hjärnan dessa bedömningar superbra, ibland inte alls. Men det är okej, okay, för vi är biologiska varelser med komplicerade system, inte robotar, inte rationella Excel-dokument. Vi är människor. Dumma, fantastiska, känslosamma människor. Så nästa gång din amygdala kastar i panikväxten för att du ser en skuggfigur i hallen som visar sig vara din egen jacka, var snäll mot dig själv. Hjärnan gör bara sitt jobb, lite för entusiastiskt ibland, men ändå. Och när du blir helt överväldigad av doften av nytvättade lakan, eller när smaken av barndomens pankakor gör dig helt varm i själen, då är det samma system som jobbar luktens VIP-pass till limbiska systemet dopaminets prediktionsmotor, appraisalens tolkningar och pannlobens försök att hålla allt i styr som en överbelastad förälder på Ikea. Vi är inte perfekta, men vi är briljant designade för att känna. Och det är ganska fint. Okej, okay, det var det vi hade att säga om detta ämne, men vi kan avsluta med en sammanfattning. Låt oss koka ner hela det här känslo- och luckdramat till något du kan ta med dig på en servett. Människan är i grunden ett väldigt känslosamt djur som går runt och sniffar på världen och reagerar på allt möjligt, ofta snabbare än vi hinner tänka. Luktsinnet har en viplinje rakt till känslogärnan amygdala, vilket innebär att en enda oväntad doft kan trigga minnen, beteenden och känslor innan pannloben ens hunnit värma upp. Smak och lukt jobbar tillsammans som två väldigt synkade kollegor. Och även om vi har färre receptorer än möss kan vi känna igen tusentals kombinationer även om vi är dåliga på att namnge dem. Och ja, vi reagerar på svett och partnerdoft mer än vi gärna erkänner. Känslor i sig är komplexa små paket av tolkningar, kroppsliga reaktioner och beteenden. Vi kan se dem som evolutionära verktyg som ska hjälpa oss överleva även om de ibland svämmar över som en överambitiös brandvarnare. Teorierna kring hur känslor funkar går från biologiskt färdiga grundkänslor till vi konstruerar allt själva utifrån grundaffekt och vidare till appraisalteorier som menar att allt handlar om hur vi tolkar situationer. Spoiler! Alla tre perspektiven fångar något viktigt. Hjärnan har dessutom dubbla vägar för känslor. En snabb och impulsiv som går direkt till amygdala, panikknappen, och en långsammare och mer rationell som låter frontalluben vara med och tänka. Det är därför vi hoppar till först och förstår sen. Emotionsreglering handlar om att försöka styra allt detta kaos. Ibland med musik, ibland med omtolkning, ibland med ren och skär undvikande magi. Som tyvärr bara gör allt värre på sikt. Reappraisal, alltså att ändra hur man ser på en situation, är en av de mest effektiva strategierna. Men svårast att göra i stunden. Slutligen har vi dopaminets belöningssystem. Hjärnans egen lilla ekonomiavdelning som belönar oss när saker går bättre än väntat och surar när vi blir besvikna. Det styr inlärning, beroende, musiknjutning, förälskelse och i princip allt som får oss att fortsätta vara människor. Summa summarum, vi är biologiska känslomaskiner som luktar, smak, kolkar och överreagerar och gör det på helt rimliga evolutionära grunder. Och trots all komplexitet är det ganska fint att hjärnan jobbar så hårt för att hålla oss vid liv- Även när det ibland känns som att den är lite dramatisk.